Чотири. Я якраз застібав туніку, коли моє кільцеть зенькнуло і було піднесено до вуха. Роджерс, Мандело, перевір третю палубу підрозділів. Щось пішло не так. Далтон мав випускати тиск з рубки. Третій відсік – це ж підрозділ мерігей. Рванувши по коридору босоняш, я якраз добіг вчасно. Вони відкривали люк зсередини і почали виборсуватись назовні. Першим, хто виліз, був Бергмен. Я схопив його за руку. «Бергмана, що в біса відбувається?» «Га!» Він вирічився на мене, все ще трохи очманіло, як і інші, хто виходив з камери. «О, радий бачити! Мандело, я не в курсі, а що?» Я прищурився, вдивляючись у люк, все ще тримаючи його за руку. «Ти припізнився, чуваче, Ти трохи пізніше скинув тиск! Що трапилося?» Він струснув головою, намагаючись прочистити мізки. «Пізніше? Як пізніше? О, наскільки пізніше?» Я вперше глянув на годинник. Не дуже. Боже, милий, ми ж застібнулися о 5.20, чи не так? Десь так, ага. Мері Гей серед темних фігур, що пробиралися через ряди кушеток і перекручених труб, я все ще не спостерігав. Ви лише на пару хвилин запізнились, але планувалося, що ми пробудемо там години чотири, можливо, менше. Зараз 10.50. Він знову потряс головою. Відпустив його і відступив, аби дати Стілларіві і Демі вийти назовні. Виходить, всі запізнилися, промовив Бергман, тож проблем у нас немає. Non sequiturs. Латина не впливає. Нерелевантний аргумент – термін для позначення логічної помилки, де наданий довід не пов'язаний з висновком. Та ж так. Гов, стілеря, ти не бачив? Лікаря, лікаря! Раптом почулося зсередини. Вибрався хтось, хто не був у Гей. Я грубо відштовхнув її геть з дороги, пурнув крізь люк, приземлившись на когось іще, і поліз туди, де за підставкою стояв помічник Марігей Гей Струве, швидко і голосно проказуючи в кільце. «І кров, може! Так, нам потрібно!» Це була Мері Гей. Вона все ще лежала на мову костюмі. «Мені повідомив Далтон!» Кожен квадратний сантиметр якого був зроблений з яскраво блискучої крові. «Коли вона не вийшла...» Рубець, який починався над ключицею, йшов просто собі каньйоном поміж грудей, поки не дійшов до грудини. «Я можу підійти і проколоти?» Де відкривалося урану, який ставав ще глибше, то далі поширювався по животі йде і йде й зупинявся. «Так, вона все ще...» За пару сантиметрів від лобка вилізло сиве кільце кишковика. «Добре, праве стигно! Мандело!» Отже, вона все ще жива. Серцебиття можна налапити, але закривавлена голова лежить безвільно. Очі закочені, бульбашки рожевої піни надимаються в куточках роту щоразу, коли вона повільно видихає. Татуювання на лівому стигні. «Мандело, ходи сюди! Заглянь і скажи, яка в неї група крові!» «Перша група резус негативний, вашу мать!» «Пробачте!» «Перший мінус. Чи ж то не бачив я цю тату сотні разів?» Струве передав інформацію, і я раптом згадав, що маю на поясі аптечку. Дістав і почав куперсатися. Зупинити кров. Закрити рану. Подбати про шок. Так було в книжках написано. Перше проїхали, друге проїхали. Очистити дихальні шляхи. Вона дихала, якщо це малося на увазі. Як же зупинити кров чи закрити рану одним нещасним бандажем, якщо рана метр завдовжки? Подбати про шок я можу. Дістав зелену ампулу, поклав її на передпліччя і натиснув кнопку. Потім обережно поклав стерильний бік бандажу на видимі внутрішні, завів еластичну стрічку її за спину, налаштувавши майже нульову натяжку, і застімнув. «Що ще можеш зробити?» – поцікавився Струве. Я відійшов, почуваючись безпарадним. «Не знаю. Може, ти щось придумаєш?» «Та я ж не більше лікар, ніж ти!» Обидва глянули на люк. Він стискував кулак, напружуючи біцепс. «Де ж вони з біса? В тебе в аптечці морфплекс є?» «Так, але хтось мені казав не використовувати його при ураженнях внутр...» «Вільяме...» І очі були відкриті, і вона намагалася підняти голову. Я кинувся до неї. «Це буде в порядку, Маріґей. Лікарі вже в дорозі». «Що в порядку? Я пити хочу. Води?» «Ні, кицю, тобі не можна води. Ні краплі, ніяк. Ні грама, якщо робитимуть операцію...» «Чому тут оце в крові?» – тихим голосом запитала дівчина. Голова її впала. «Я була поганою дівчинкою». «Певна справа у костюмі», – швидко відповів я. «Пам'ятаєш ті проложні раніше?» – вона кивнула головою. «Костюм?» – вона раптом зблідла і почала блювати. «Води, Віллімо, будь ласка!» «Знайдіть губку чи тканину і намочіть!» – прозвучав позаду мене владний голос. «Док Вільсон з двома санітарами. Спочатку півлітри літрів додав він, ні до кого особисто не звертаючись, обережно дивлячись під бандаж. Пройдіть по цьому патрубку пару метрів і зробіть прокол. Гляньте, чи не надходить кров. Один з санітарів ввів 10-сантиметрову голку Марі Гей в стегно і почав вводити їй кров з пластикового пакета. Пробачте, я запізнився, втомлено сказав док. Багато клієнтів. Що ви казали про костюм? В неї вже були два менші ураження раніше. Костюм напідігнений правильно, під тиском утворювалися рубці. Він кивнув з відсутнім поглядом, вимірюючи її кров'яний тиск. «Ви чи хтось іще дайте...» Хтось протяг паперового рушника, з якого капала вода. «Якісь ліки її водили?» «Одну ампулу антишоку». Лікар стиснув рушник і поклав його у долоню дівчини. «Як її ім'я?» Я відповів. Марігей, ми не можемо тобі дати води, але посмокчи ось це. Тепер я посвідчую яскравим ліхтариком тобі вічі. Поки він дивився крізь її зіниці через металеву трубку, потім запитав. «Температура?» Санітар назвав цифри з екрану приладу і ввів щуп. «Кровить?» «Так, не сильно». Він легенько торкнувся бандажа рукою. «Мерігей, ти могла б трохи на правий бік лягти?» «Так», – відповіла та повільно і поклала лікоть, аби відштовхнутися. «Ні», – почала плакати. «А, ну-ну», – відсторонено почав він і легенько штовхнув її, аби подивитися на спину. «Одна лише рана, а стільки крові», – бурмотав лікар. Док двічі натиснув з боку кільця і підніс до вуха. Хто у лавці залишився? Гаррісон, якщо не викликали ще. Зайшла бліда, скуйовджена туніка у крові, жінка, яку я з першого погляду не впізнав. Естель Хармоні. Док Вільсон підвів погляд. Ще нові клієнти, доктора Гармоні? Ні, глухо відповіла та. У чоловіка звідело обслуговування подвійна травматична ампутація. Прожив декілька хвилин. Ми підтримуємо його на випадок трансплантації. А всі інші як? Вибухова декомпресія. Вона принюхалась. «Я чимось можу допомогти тут?» «Так, Хвилинко». Він знову увімкнув кільце. Дідько, ви все ще не знаєте, де Гаррісон?» «Ні, він би в другій хірургії міг би бути, якщо виникли проблеми з обслуговуванням трупа. Хоча, думаю, що я все правильно налаштувала». «Ага, Кат його зна». «Готова?» – сказав санітар з пакетом крові. «Ще півлітри феморалу», – наказав Біллісон. Естель, ви не проти підмінити тут одного з санітарів, готуючи цей дівчисько до операції? Без проблем, давайте мені роботу. Добре. Гопкінс, ідіть в лазерет і принесіть валік і літр... Ні, два літри ізотонічного флюрокарбу з первинним спектром. Якщо там мерк, то скажіть червоного спектру. Док знайшов на рукаві чисту, безкрові мисцину і витер свого лоба. Якщо відшукаєте Гаррісона, відправте його до першої хірургії і не кажіть готувати анестезію для червоної. Тож відправте її до першої. «Правильно. Якщо не знайдете Гаррісона, візьміть когось!» Він кнув пальцем в мій бік. «Ось цього хлопця, аби представити в першу. Самі вирушаєте попереду і починаєте готуватися!» Він узяв свою сумку і почав роздивлятися в міст. «Ми й тут могли б почати готуватися!» – бурмотів Вілсон. «Але ж діть коли з переметодоном. «Мерігей, як ти почуваєшся?» «Мені болить!» – все ще плакала вона. «Я знаю!» – ніжно промовив лікар. Поміркував секунду, потім звернувся до гостель. Справді неможливо визначити, скільки крові вона втратила. Вона могла почати ще під тиском. На додачу, там ще не збиралася в черевній порожнині. Так як вона все ще жива, то не думаю, що під тиском кровотеча продовжувалась довго. Сподіваюся, мозок все ще не уражено. Він торкнувся медичного монітора, приєднаного до передпліччя постраждалої. Слідкуйте за тиском, і коли вважатимете, що пора, поставте їй п'ятірку судино-звужувального. Я вниз відшкрібатися. Потім закриваючи сумку, перепитав: "Маєте якесь здунозвужувальне окрім в пневмамплах?" Естель перевірила власну сумку. "Ні, лише пневматика на термінові випадки. Е-е, так, а в мене є контрольований дозатор. Якщо доведеться використовувати звужувальне, а тиск стримне, я дам їй розширювальне двіечко зараз." "Годиться. Дідько, забагато справ, але нехай. Якщо ви не дуже втомлені, то я хотів, аби ви мені асистували." "Звісно." Док Вілсон кивнув і вийшов. Естель почала тампонувати живіт Марігей Гей із опропиловим спиртом, який пах холодом і чистотою. «Хтось давав їй антишок?» «Так», – відповів я. «Хвилин десять назад». «А ось чому док хвилювався. Ні, ти все зробив правильно, але в антишоці є трохи звужувального. Ще п'ять кубів зверху призведуть до передозування». Вона продовжувала тихо зчищати з себе бруд, кожні п'ять секунд підводячи очі на екран тонометру. «Вільяме?» Це вперше вона продемонструвала, що ми знайомі. Ця жінка Мерігей, вона твоя коханка? Постійна коханка. Атож, е це правда. Вона дуже красива, визначне зауваження. Тіло її уражене і вкрите потрісканою рудою, обличчя замурзане там, де я намагався витерти її сльози. Я думаю, що лиш лікар, жінка чи партнер міг під усім цим розгледіти красу. Так і є. Мерігей припинила плакати, стулила по віки, висмоктуючи останні крапля рідини з паперового рушника. Можна їй дати ще трохи води. Так, але стільки ж, як і раніше. Небагато. Я вийшов до роздягальні і пройшов далі за паперовим рушником. Лиш тепер, коли пари від тискової рідини розвіялися, я зміг понюхати повітря. Пахло неправильно. Світло машинне мастило і горілий метал, немов у майстерні. Певно, міркував я кондери перевантажено. Таке вже було, саме після використання противантажувальних камер. Меріги взялася до води, не розплющуючи очей. «Ми планували залишитись разом, коли повернетись на землю?» «Можливо», – відказав я. «Якщо ми повернемося на землю. Попереду ще один бій». «Та не буде вже ніяких боїв», – мляво сказала вона. «Тобто ти не в курсі?» «Не в курсі чого?» «Ти ще не знаєш, що в нас влучили?» «Влучили? Як тоді ми вціліли?» «Це правда». Вона повернулася до підготовки до операції. «Відсік четвертого загону, зброярня. На борту не лишилося жодного бойового костюму». А в спідньому не повоюєш. Як це? Палуби загонів? А з людьми що? Ніхто не вижив. Три десятка душ. Хто ж там був? Уся третя чота. Перший загін другої чути. Альсадад, Басія, Максвелл, Негулєско. Боже, кріпкий. Тридцятири двохсотих із жодного натяку на те, що до цього призвело. Жодної гадки, але повторитися це може у будь-який момент. Це був їх дрон? Ні, ми всі перехопили. Корабель їхній теж. На сенсорах анічогісінько. Просто бах і третина судна в пекло. Нам пощастило, що це не двигуни були чи система життєзабезпечення. Їй було важко слухати. Петворд, Лабет, Смізерс, Крістін і Фріда – всі мертві. Мені заціпило. Вона дістала з сумки станок для гуління і тубу гелю. «Будь джентльменом, відвернися. Ось ще тут». Вона просочила шмат марлі спиртом і простягнула мені. «Корисним треба бути. обмий її обличчя». Я почав, і Мерігей не розтуляючи очей, поцікавилась. Почуття приємне, що ти робиш? відбуваю джентльмена і корисного на додачу. Усьому особовому складу, увага! Усьому особовому складу. У протиперенавантажувальній камері матюгальників не було, проте все дуже добре чув крізь прочинений люк з роздягальні. Усьому особовому складу ешелон 6 і вище, крім безпосередньо зайнятих у невідкладних медичних діях чи у життєзабезпеченні. Негайно прибути до кімнати для зборів. Я маю йти, Марії. Вона не відповіла нічого. Я навіть не розумів, чи вчула вона об'яву. Естель, я повернувся обличчям до неї. До зраки це джентльменство. Ти не могла б? Звісно, я повідомлю, як тільки зможемо щось сказати. Добре. Все буде в порядку. Та її вираз був жорстким і стурбованим. Тепер йди, м'яко додала вона. Поки я рухався в бік коридору, брехонець повторив повідомлення в четверте. В повітрі був новий запах, який я не хотів називати.